Azte honetan zepen gehien geien albistearen berri enman nahi dizuet, honetan. Alegia, jakinara zin nahi dizuet, azken egunotan jaso ditudan albistetan ez da albiste handian sailekoa. Ez da komunikabideetan albiste izaten segitzen duten horietako ere. Ez da horrelako asteonetako albiste guztietan neri irubitza zailana. Kiros sartu dute komunikabide batzuek. Beste batzuek albiste txiki etss ordea hauxe da, honako hau da azken egunotako albisterik esangguratsuuna. Danimarkako futbol selekzioa lagunarteko partido bat jokatzen ari zen Qatar selezioaren kontra. Usna markadailluan. Halako batean arbitroak penaltia apitatu du Danimarkaren alde inola ere izan ez den penalti da ordea. Danimarkako hautatzaileak entrenattzileak hotse egiten dio kapitainari eta belarrira zerbait esaten dio. Kapitaininak baietz, ulertu dila Baoia hartu eta nabarmen propio Gola sartu izan balute legezko esango zen jakina golori, eta alste irakurtzean zera tu zait. denok izaten dugula noiz edo noiz, legezkoa bai baina gizaleko gizalegezkoa inola ere ez den zerbait? Batzuek beste batzuek baino gehiago horiekia da Busiek eta esaterako nahi duten guztietan Baina gutako bakoitzak ere bai Eta horrelakoetan baliatu egiten dugula sarri legea Zuzena ez dela jakinagatik ere Geure mesederako bali bada Geure mesedea inoren kaltea izan dela jakinik ere Ondo dago ahondi mandiei Eta protesta egitea, baina horrekin batera bakoitzak dezakeen txoa gutxitxo dalakoan edo egiten espadu, jai dago hemen, gureak egin du. Gogotik entrenatu ezean, espaitu asmatuko penaltiak kanpora botatzen. Ez lagunarteko partidetan, ohorea baino zerbait gehiago jokoan dagoen partidetan.